Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man wallahu amma ba'd kwa penzi wa tukufu islam tunamshukuru allah tbaraka wa taala kwa kutujalia afya na uzima na kuweza kufika hapa msikitini katika nyumba ya allah tbaraka wa taala elewili twamsalia mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yeye pamoja na ahli zake na masahaba zake tuendelea kukumbushana katika masail ambayo yanaambatana na Qur'an huko nyuma tumezungumzia adab za mtu kusoma Qur'an tukasema kwanza na ikhlas katika usomaji wake wa Qur'an kisha tukasema kuwa mtu awe na mutaba wa kumfata mtume sallallahu Alaihi wasallam kuangalia namna gani mtume alivyokuwa akisoma Qur'an kisha jambo lingine tukasema kuwa katika adabu za Qur'an ni mtu kuwa ataisoma ile Qur'ani akiwa na khushu akiwa na utulivu Kuwa yeye yuko katika ibada na anasoma maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala Tukiendelea kuelezea katika adabu hizi za kusoma Qur'an kuna adabu nyingine ambayo ni ya tahara. mwenye kusoma Qur'an anatakiwa awe yeye ni msafi awe yuko tahara tahara mina, naja, mina najsi, au min min alhadath alakbar walhadath alasghar mtoe awe na tahara kutokamana na hadathi kubwa na hadathi, ndogo kama ukiwa na janaba shika Qur'ani ukasoma <laughs> Mpaka uoge ndipo ushike pooki kwa nini usome vile vile mtu ikiwa ameenda chooni kukidhi haja basi mpasa yeye kuwa akitaka kusoma Qur'ani atawale ili thawabu ziwe nyingi zaidi na uwe katika utaratibu wa kusoma Qur'an hali ya kuwa huko ndani na tahara jambo lingine katika adabu za kusoma Qur'an ayatadabara alqari'u maani alquran wa yafhama maqsadahu ni yule mwenye kusoma qur'an awe na mazingatio katika ile maana ya zile aya anazozisoma azingatie zile aya vilevile afahamu maksudiwa zile aya kwamba unasoma qur'an basi jaribu kuwa unaelewa ni nini unachokisoma na si kuelewa tu bali kuzingatia kwamba allah hapa amesema jambo kadhaa na hili jambo ni haram ikawa wewe utajiepukisha na lile jambo au Allah tabaraka wa taala katika hii aya ametuamrisha kufanya kitu fulani na ikawa wewe wajibidiisha kulifanya lile ambalo umelisoma katika ile aya ya Allah tabaraka wa taala Allah asema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabburu ayatihi waliyatadhakara ulul albab hii qurani ni kitabu ambacho allah tbaraka wa taala amekiteremsha kwa mtume muhammedin sallallahu alayhi wasallam ametumia lafzi ya inzal wale waliokuwa kisema ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mashairi ya mtume Muhammad Allah anawapatia dalili kuwa anzalnahu tumekiteremsha bimaana nazala mina, mina sama minas samaa kwamba kimeteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kisha mubaraku ni kitabu ambacho chenye baraka ndani yake chenye manufaa chenye manufaa mengi kuna manfa mengi katika Qur'an Manfaa ambayo ni ya kidini na manufaa ambayo ni ya, ya kidunia. Iza turidu an tantafi'a bil Qur'an min janibi ad min din, al Qur'an wa ma'aniha. Ikwa wewe kufaidika na Qur'an katika mambo ya kiakhera na mambo ya kidunia basi isome Qur'ani kwa kuizingatia, kwa kufahamu maana yake, utapata manfaa mengi sana ikiwa ni manufaa ya kidunia na manufaa ya nini ya ya kidini Qurani haijaacha kitu chochote ambacho kinamhususu mwanadamu katika maisha yake ya hapa duniani na vile vile maisha ya nini ya ya akhera kwa Allah tabaraka wa taala asema kitabu hiki kimeteremka si kitabu ambacho kimetungwa na watu au kimetungwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzalnahu kisha mubaraku ni kitabu chenye nini chenye baraka chenye manufaa mengi ya hapa duniani na kesho akhera kisha Allah tabaraka wa taala akasema hatukikiteremsha tu hichi kitabu tukakiteremsha tu kiwe ni ni uremo tu watu akisome basi liyadabbaru ayatihi ili watu wapate kuzingatia aya zake wapate kuzingatia na kufahamu na kutafakkar katika zile maana ambazo zapatikana ndani ndani ya Qur'an. Na hii itakuja pindi mtu atakapojibidiisha ye kusoma. Ikiwa houte soma kuelewa dini yako, ukisoma Qur'ani hauwezi fahamu chochote. Cho. Kwa lazima watu wajibidiishe kusoma ili kufahamu maana ya Qur'an. Wakati imamu anaposoma, basi nakuwa zile aya we wazifahamu maana yake na za kuingia katika nyoyo yako, katika moyo wako kwa sababu imamu asoma kitu ambacho wewe unafanya nini una kukifahamu kwa hiyo allah tabaraka wa taala sema liyadbaru ayatihi waliyatadhakara ululalbab na pia wale watu wenye akili wapate kupata mawaidha liyataidha bihi ululalbab ulul uqul wale watu wenye akili utaona wao ndo wanufaika na mawaidha ya qur'an wale watu ambao hawana akili, Akili zao ni za pumbuanini, basi hata uwasomee Qur'ani mara ngapi au uwasomee Qur'ani kivipi, wao hawato kuwa ni wenye kuwaidhika Lakini Muislamu mwenye imani, Muislamu ambaye anataqwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ana Allah tabaraka wa Ta'ala, basi yeye anakuwa ni mwenye kuwaidhika na Qur'ani. Wakati anapoisoma Qur'ani Quran imemkataza kitu fulani atawaacha. Quran imemuamrisha kufanya kitu fulani atafanya. Kwa hiyo wale wenye akili Allah asema ndi wanafanya hivyo. Lakini ikiwa mtu hana akili basi hawezi zingatia maana ya Quran wala hawezi pata mawaidha ya Quran yakawa ya, kawa, ya, memu, ya katika katika moyo wake. Asema Sheikh Siddiq Khan rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Fathul Bayan fi Maqasidil Quran Asema katika hiaya Wafil fil aya dalilu ala anna allaha anza al-Quran litadabbur aya inaonyesha kuwa Allah ameteremsha Qurani ili watu wapate kuizingatia kuzingatia maana ya Qurani wizingatie pindi unaposoma ukajua hiaya aya inaniamrisha kitu fulani au hiaya aya inanikataza kitu Fulani hayo ndiyo mazingatio ya nini ya Qur'an kwa hiyo Allah amecheremsha hichi kitabu ili watu wapate kuzingatia watafakur fi maanihi kufikiria maana ya Qur'an ndio nikasema kuwa haya yote yatakuja baada kuwa we umesoma umesoma tafsirul Qur'an ukaielewa vizuri pindi unapoisoma ile Qur'an basi unakuwa unawaidhika na yale mawaidha ambayo unapata katika zile aya ambazo unafanya nini unajisome na unakuwa mwenye kufikiria zile aya na kuweza kuzifanyia kazi hasema sheikh la bi limujaradi tilawa qurani haikuletwa tu basi watu Waisome, ikawa ndio imeishia hivyo hivyo biduni tadabur, bila ya kuzingatia waliyataidha ahlul uqul na vile vile wapate mawaidha wale watu ambao ni wenye akili kwa hiyo qurani allah tabaraka wa taala a maitarimsha ayatihi watu wapate kuzingatia na kufahamu zile aya ambazo zimo ndani ya ya Qur'an kisha vile vile tadabbur al al-Qur'an huwa hifdhuhu wa hifdh hududihi wa takhalluq bi akhlqihi wal bihi kule kuzingatia Qur'ani ni mtu kuwa yeye atahifadhihi Qur'ani kisha vile vile atahifadhi ahkamu za Qur'ani zile ahkamu za kwamba hii ni halali hii ni haramu hii ni mubaha, hii ni kadha huko ndiko kuzingatia Qur'ani ukajua Qur'ani imesema jambo hili ni la haramu kaliwacha jambo hili ni la halali ukafanya nini ukakalifanya wa bi akhlaqihi na mtu kujipamba na zile akhlaqi za Qur'ani huko ndiko kuzingatia Qur'an. Ikawa Qur'ani imekuamrisha kufanya mambo kadhaa yaheri, ukawa wewe uyafanya yale mambo. Qur'ani imekuambia uwe na adabu nzuri, ikawa na adabu nzuri. Qur'ani imekukataza kuwa na adabu mbaya, Ukawacha zile nini? Adabu mbaya. Huko ndiko kuzingatia Qur'ani ya Allah tabara kawa Taala wal amal bihi na kuifanyia kazi. Iyo yafanya kazi katika maisha yetu kindi ambapo tunakuwa katika muamalati ya kibiashara tunaangalia Qurani yatuelekeza vipi katika hizi muamalati za kibiashara si mtu tu kujifanyia biashara kwa akili yake vile ninavyomtuma kama vile watu wengi leo ukija ukimwambia Qurani imekataza masala ya riba anasema mbona kuna kauli fulani shekhe fulani asema hivi huyu ni Allah na huyu ni nani ni shekhe sasa tumfate shekhe tufate nani Allah tبارك ta'ala Qur'ani imekataza riba, imeharamisha riba. Wa Allahu riba ha? Eh? Wa ahalla Allahu al riba Allah aka harami, aka halalisha Watu kuziana kwa njia ya halali, vile vile riba. Sasa wewe ambaye unakula riba, ukisoma Qur'ani ukafika katika hii aya, unapata mazungatio gani? Yewa izingatia hii aya imenikataza kula riba ukawacha riba zako au utakuja na akwali kwamba fulani asema hivi shekhe fulani alisema hivyo manake kuna fatwa nyingi nyingi za kuhalalisha riba ziko mbazo zatulewa na baadhi ya ya watu wasiomogopa Allah tabaraka wa taala paka sasa hivi kuna shubuhahili jambo halijulikani ni riba au si riba hadithi ya mtume yatuelekeza vipi eh? Famanitaka thaman ittqa ash istabra'a wa katika mambo haya ambayo tu, yanatuzunguka kuna mambo ya halali yako wazi na mengine ya haramu yako wazi wabainahuma umurun mushtabihat kat ya halali na haramu kuna mambo hapo katikati kati ya shubuhat mtume atuelekeza nini katika mambo ya shubha umeona hii ni biashara lakini ndani yake Eh, kuna wezekano kukawa na riba au kuna wezekano kukaa kuna uhalali fulani Alaika ayuha almuslim an tabta'ida an hada yoyako kujiepusha na hili kwa sababu dhari mtume ametuelekeza wa manittaqash shubuhati faqad istabra al dinihi wa ukijiepusha na mambo ya shubuhati utahifadhi dini yako na utahifadhi ile heshima yako kwa hiyo <أشفتك> كوزينغاتيا قران حو ني كule kujipamba na akhlaqi zake kuifanyia kazi qurani kuihifadhi qurani kuzingatia zile ahkamu za qurani alhasan albasri yanasema wallahi ma tadabbara hu bihifdhi hurufihi wa ida'ati hududihi hatta in ahaduhum la yaqul qara'atu alqurana kullahu ma yura lahu alquran fi khuluqin wala amali Asema katika kuzingatia hii Qur'ani, asema wallahi hajaizingatia Qur'ani kwa kuihifadhi tu ile herufi zake. Hapo bado hujazingatia Qur'ani. Wa hududi na ukapoteza zile mipaka za Qur'ani, ahkamu za Qur'ani, bado hujazingatia Qur'ani. Hatta inna ahadahum la yaqul. Wakammoja wao aseme qira'atul Qur'ana kullah. Nikwasema nimeisoma Qur'ani yote bwana kwa siku tatu ba siku mbili meshamaliza Qur'an kisha shekha anasema yura lahu alqur'anu fi khulufi haionekani Qur'ani katika akhlaqi zako kama umesoma Qur'ani yote mbona hiyo Qur'ani hauifanyi kazi katika tabia zako ikawa Qur'ani imekurekebisha ikakufanya ukawa mzuri kutoka katika hali mbaya kuja katika hali hali nzuri ikiwa mtu aisoma Qur'an na wala hapambiki na zile tabia za Qur'ani basi hadha lam yatadabbar al-Qur'an kama yanayقولu al hasanul Basar huyu bado ajazingatia Qur'ani asema ikiwa mtu atasema amesoma Qur'ani yote kisha hakuna athari zozote za Qur'ani katika tabia zake wala amal, wala amali zake hakuna sare yote amali zake ni muhalafa nilqur'ani alkarim fahadha lam yatadabbar alqur'an yumtu bado hajezingatia alqur'an lau angezingatia vitendo vyake vingekuwa vinashabihiana na Quran. akhlaqi zake na tabia zake zingekuwa zinashabihiana na nini na Quran. kwa hiyo wakati tunapoisoma hii Quran. tujaribu kuzingatia hii maana ya Quran. utapata ya kwamba umeekewa tafsiri nyingi za kizungu, za Kiswahili, za Kiarabu ili tuweze kuzingatia Qur'ani kwa kuijua maana yake na kuifanyia kazi na kuifahamu kujaribu kuangalia vitabu kama hivyo translation za are za kizungu za Kiswahili tuweze kusoma Qur'an kwa njia ambayo ya kuizingatia na kuifanyia kazi katika maisha yetu Allah tujalie minalladhina istamiuna alqawla fattaba'una ahsana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala